Tíz tanács, hogyan hagyjuk abba a sírást? Felülről, az istenek szemszögéből nézve, a hegyek nem jelentenek fenyegetést, és nem is szédítően meredek szépségek, inkább ibolyakék növényzetnek tűnnek, a téli hó által pedig jégvirággá változnak, vagy ősi rózsákká. Ajándékba kapta őket az izlandi ég, és az a repülőgép, amelynek ablak melletti 19 A jelzetű ülésén ott ülári, Sebzett szíve zavarba ejtő izgatottsággal ver. Azóta kalapál így, amióta a felhők hirtelen szerte foszlottak, és előtűnt alóluk Izland ősi rózsáival, gletcsereivel, és fekete déli partvonalával együtt. Ari melkasát dörzsöli, mintha csitítani akarná a szívét. Ezt a kis állatkát, amely oly réfákat üz velünk. Behunja a szemét, hogy átadja magát a rátörő érzésnek a lázas emlékeknek, az elviselhetetlen hiánynak, és még valaminek, amit nem is ért pontosan. A mellette ülő alacsony, kövérnő, vastag szemüvege mögül hunyorog. Már bőven a második zacskó csipszet fogyasztja az úton. Megint belemarkol. Közben a folyosó melletti ülésen megállás nélkül fecseg a férjéhez egy széles ajkú aki vastag kezével, mancsaival, lapátjaival a térdét masszírozza. A behemót egész úton alig szólt valamit, éppen csak dűnnyögött, nem is evett, és egyfolytában a térdét masszírozta, néha akkora szenvedéllyel, mintha csak uralkodni akarna magán a felesége folyamatos locsogása miatt. Ha sokkal hosszabb lenne az út, biztosan megfolytaná gondolta Arifél úton, az Atlanti óceánban ülő 18 zöld kő a Feröer szigetek fölött. Egyébként rájuk sem heterített. Megpróbált mindenről megfeledkezni, de valahányszor a nő újra az zacskóba markolt, a chips illata megcsapta az orrát. Ari azonnal a fülébe dugta az aprócska fülhallgatót, amint a gép a felhők és a madarak fölé emelkedett. Az égő kerozin ellenszegült a föld delejező gravitációjának. Annak az erőnek, ami bennünket a felszínen, a holdat pedig a pályáján tartja. Annak a láthatatlan erőnek, amit az élet minden egyes másodpercében érzünk, álmunkban és ébren egyaránt, ám így van ez az ebben a szélsőségekkel és csalódásokkal, szépséggel és hétköznapisággal teli világban rejlő erők többségével is. A szeretettel, az irítséggel, a gyűlölettel, az ihlettel, a vágyjal, a becsvágyjal, az együttérzéssel. Láthatatlanok, még a legérzékenyebb műszerekkel sem mutathatók ki, és épp ezért örökké alábecsüljük őket. Jelentésekben és hivatalos feljegyzésekben említést sem teszünk róluk. Ezek az erők hajtanak minket előre, választanak szét és egyesítenek bennünket. Donno, know if I saw you, if I would kiss you or you. Énekelte Bob Dylan, amikor Dánia síkja eltűnt a látóhatáron, és elkezdődött az örökké nyugtalan óceán, amely épp olyan szélsőséges, mint az ember. Aztán a felhők eltakarták a kilátást. Néha keressük a fájdalmat, a gyötrelmet, és beleváljunk a sebeinkbe. Nem igazán érezzük jól magunkat, úgy tűnik az élet egyre bonyolultabbá válik, és ezt egyre nehezebben tudjuk elviselni. Nyugtató, serkentő, tompító tablettákat szedünk, hogy elviseljük a hétköznapokat. Telnek az évek, az élet értelme homályos, értelmünk homályos. Hízunk, idegeink tönkre mennek és elkopnak. Örökké valamiféle elégedetlenség, kielégítetlen vágy gyötör bennünket. Valódi megoldásra vágyunk, világos helyzetre. De nincs időnk, türelmünk, kitartásunk, hogy megkeressük. Inkább odaadóan nyeljük az instant megoldásokat, a gyorsételt, a gyors szexet. Mindent, ami azonnali eredménnyel kecsegtet. A gyorsaság korát éljük. Ön könyvek jobb életet, mélyebb létezést ígérnek. Tíz tanács. Hogyan szokjunk le az ivásról, a hízásról, a vágyakozásról, a félelemről? Tíz tanács, hogyan éljünk? Ritkán 10 tíznél többet. Azt már alig, ha lennénk képesek befogadni. Tíz, mint ahány újjunk van, mint a tíz parancsolat. Tíz tanács, hogyan éljünk? Persze nem kellene ezt az átkozott dalt hallgatnom, gondolta magában ári a felhők és az óceán fölött. A tizennyolc zöld kő fölött, mégis meghallgatta négyszer, ötször. Dylan vajon legközelebb megcsókolja, vagy megölje a nőt? Vállj bele a sebbe, mondja a tíz tanács. Hogyan gyógyítsuk be a szív sebeit? Így kell ezt csinálni. Ari ismeri a könyvet, a Dániai kiadóban ő szerkesztette. Az első öt hónapban 160 ezer példány fogyott belőle. Ezek szerint rengeteg a sebzett szív. Ide haza a lapok, a hagyományos izlandi módon számoltak be róla, eltúlozva egy izlandi teljesítményét. Izlandi kiadó tarolta le a Dán könyvpiacot. Én rendesen bájkálok a gondolja magában Ari, és lopva lesöpri a csipszmorzsákat a combjáról, miközben Dylan fájdalmát hallgatja. Ilyen hát a világ. Dylan fiatalon hatalmas évvel énekelt a forradalomról, az új időkről, a változásokról. Most azonban, évtizedekkel később, már csak a szív fájdalmairól, a hiányról, a nyomasztó bizonytalanságról beszél. Ezek szerint talán könnyebb megváltoztatni a világot, mint a szív sebeit begyógyítani. Egyszerűbb új korszakot követelni, mint áttörni a magány falait. Ári élete lehetett volna egy hegyi túra. Út a csillagok és az érettség felé. Most meg itt van, közel az ötvenhez. Ismeri a vallásokat, a zenét, a könyveket. Ki tudja számítani a gömb térfogatát. Járatos a történelem tudományban és a futball történetben. De valójában nem tud semmit. Sehol sincs otthon. Nem találja a helyét, mintha eltévet volna. Gyötrődik, mert hiányoznak neki felnőtt gyerekei, és az a nő, akivel húsz évig élt együtt, E fájdalom ellenére sem volt ereje hazatérni, ha valami megbabonázta, visszatartotta volna, miközben azért a maró hiányt is táplálta benne. Visszatartotta, míg nem kapott egy váratlan e-mailt az apjától. Váratlan volt a tartalma miatt is, de leginkább azért, mert a korábban sem valami meghitt kapcsolatuk, az elmúlt két évben szinte teljesen megszakadt. Az e-mail két mondatból állt. Hát, fiam, itt az idő. Lassan beadom a kulcsot. Ez a rák rohadt dolog. Készülj arra, hogy csomagot kapsz. Ári nem vette túl komolyan a levelet. Az apja korábban is mondogatta már, hogy megjelölte a halál, de még ha ez valóban igaz is lenne, kizár le egy efféle hírt Smiley-val. Ugyanakkor azt is sejtette, hogy valami csak lehet benne, nem utolsó sorban azért, mert néhány héttel korábban levelet kapott a mostoha anyjától, pedig tőle levelet kapni még szokatlanabb dolog, nagyjából annyira, mintha délidőben a hold bámulna le az égről. A levél, igaz, Arinak még egyszer alaposabban is végig kellene olvasnia, furcsán őszintének tűnt, és egy újságkivágás is volt mellette, Szigrid úr egész cikke, azé a szigáé, akit valamikor Ari meg én is elég jól ismertünk. Ari elkezdte olvasni a levelet, de szinte azon nyomban eldöntötte, hogy most inkább nem törődik sem a levéllel, sem az újságcikkkel, inkább elrakja őket, mint annyi minden mást, félreteszi és hagyja, hogy a napok maguk alá temessék őket és feledésbe merüljenek. A mostohanya és az apja már rég váltak. A jelek szerint a nő már jó egy éve nem is látta, de hallott valamit, amitől aggódni kezdett, és csak azért szólt, hogy Ari is tudjon róla. A pia lesz az, Ari önkéntelenül is erre gondolt, az apja már megint inni kezdett, de ő biztosan nem fog szaglászni utána, szó sem lehet róla, és inkább a munkájába temetkezett, hogy az utolsó simításokat is elvégezze a tíz tanács, hogyan találjuk meg az élet értelmét című könyvön? Ekkor érkezett az e-mail. Nyilvánvalóan történt valami. Felhívta az apját, de senki sem vette fel a kagylót. Ettől mit tagadás megijedt? Senki nem veszi fel. Mit jelent ez? Egy perccel később azonban jött egy SMS az apjától. Itt minden a legnagyobb rendben. Várd a csomagot. Két nap múlva meg is hozta a posta. A régi módi az, amelyik a letűnt idők kedves emlékeként két fürgelából járja a városok és falvak utcáit. Egy kis pak Ari számára. Két boríték volt benne. Ari felbontotta az elsőt, és egy fényképet húzott ki belőle a szüleiről. Régi kép volt, mivel Ari anyja jó negyven éve meghalt. Meghalt, és hiányá változott. Fekete lyukká. Benem amelyet sosem kezeltek, és így idővel gyógyíthatatlan betegséggé alakult. A szülei szorosan egymás mellett ülnek. Apja átkarolja anyját, ő pedig a vállára hajtja a fejét. Mindketten mosolyognak és egyenesen a kamerába néznek. Ári ezt a képet valamiért még sosem látta, talán nem akarták neki megmutatni, ezért most jókora meglepetésként érte. Ugyanakkor nem valami kellemes meglepetés volt ez, sokkal inkább csapás, sok. Bénultan merett a képre, a múltet tűnt pillanatára. Rosszul lét fogta el, bár nem értette miért. Aztán hirtelen ráeszmélt, boldognak tűnnek. A szülei között semmiféle boldogságra nem emlékezett. Volt Ari meg az anyja, és külön az apja Jakob. Emlékei szerint ez volt a felállás hogy az apja volt valaha ennyire fiatal, ennyire mosolygós, ennyire kedves. Második kérdés. Miért most küldte el ezt a képet Arinak? Ráadásul miért hozza összefüggésbe a közelgő halálával? Harmadik kérdés. Ari miért csak most, 44 évvel anyja halála után láthatja ezt a képet? A csomagot otthon várta Árit, amikor hazaért a munkából, a kiadóból, ahol bő egy éve szerkesztőként dolgozott, egy régi könyves kollégánk irányítása alatt. Későn ért haza, vacsoraidőben. Sosem igyekezett vissza ebbe az Oszterbrói háromszobás lakásba, minek is sietett volna. Nem várta más otthon, csak hangszerének három úrja, a magány, a bánat és a hiány. Amikor feltépte a csomagot és kibontotta a képet tartalmazó borítékot, minden összezavarodott benne. Csak ült és bámulta a fotót, miközben odakint leszállt az éj, bekapcsolva a szomszédok tévéit és meggyújtva a fotelek melletti olvasólámpákat. Ári nem gondolt semmire, semmi konkrétra, képtelen volt rá. A gondolatok és az érzések csak vadul cikáztak a bensőjében és szikrázva egymásnak csapódtak. Örült, hogy ezt a képet nem az apja jelenlétében láthatja, hogy egy egész óceán választja el tőle. Nincsenek emlékei arról, hogy valaha is együtt nézegettek volna képeket az anyjáról. Nem volt hozzá bátorságuk, nem is jutott eszükbe. Ári csak bámulta a képet. Mintha transzba esett volna. Egy autó ordított bele az estébe. Sziréna villjogása hasította fel a szürkülő Eleinte szinte csak az anyját vizsgálgatta, a mosolyát, nagy, kékes szürke szemét, amely úgy ragyogott, mintha éppen most gyűjtötte volna be az univerzum minden fényét, a napét, a csillagokét és a holdét, meg az éjszaki fényt. Eszem pár réges réggel tűnt már ebből a világból, kitörlődött, kihunyt, múltá vált, ahogy a tulajdonosa is, a gondolatai az arca, huncut pillantása az ölelése. Hogy tűnhet el egy ekkora valami anélkül, hogy kifordulna a világ a sarkából, anélkül, hogy a föld letérne a pályájáról és elveszíteni a holdat? Arinak egészen addig sikerült megfeledkeznie, illetve tudomást sem vennie arról, hogy az apja is ott van a képen, míg egy mentőautó segélykiáltásnak hangzó szirénázása bele nem hasított az estébe, elnyesve ezzel a gondolatait. Ekkor látta meg az apját, ekkor jutott az eszébe ő is. Boldognak tűntek. Talán éppen azért, mert együtt voltak. Hallgatta, hogy elhal a mentő és érezte, hogy gyűlöletteli féltékenység törelő belőle apja iránt, és betölti az egész világot. Az apját nézte, és csak gyűlöletet, kristálytiszta valódi gyűlöletet érzett. Farkas szemet nézett vele, és azt gondolta. Remélem, meghalsz. Az alsó szomszéd felnevetett. Mintha Ari apja ezzel a képpel elrabolta volna tőle az anyját. Mintha azért küldte volna a képet, hogy azt közölje vele. Nézd, milyen boldogok voltunk. Nézd, hogy hajtja a vállamra a fejét. Nézd, hogy mosolyog. Nézd, hogy számítottunk egymásra. És most nem sokára meghalok, és utána megyek. Nézd, ketten vagyunk, én meg ő. Nézd, te nem vagy a képen, nem te jelented nekünk a boldogságot. Te azon kívül vagy, ő az enyém. Ari felállt, és lehúzott egy fél üveg viszkit. Remek, gondolta, igazán érett cselekedet. Azzal ivott tovább. Másnap nem ment dolgozni, ami rendben is volt. A tíz tanács hogyan találjuk meg az Életértelmét című könyvet, már nyomdába adták. Kiárt a pihenés. Másnaposan ébredt. Reggelizés közben is a képet nézegette. Addigra már leiggadt. A gyűlölet elszállt belőle, csak a szégyen maradt. Meg talán egy kevés a féltékenységből. Illetve a kevésnél azért egy csipetnyivel több. Valahol legbelül ott lapult benne. Ari nem tehetett róla. Viszont most már tudott törülni a boldogságuknak. Tudta, hogy később sokkal gyötrelmesebb idők következnek. Szürke hétköznapok, csalódások, pia, erőszak. Majd az anyja betegsége, a halál komor előszele. Csak az első csésze reggeli kávé után jutott eszébe a csomagban lévő másik boríték. Sietve felvágta, és meglepetésében elkáromkodta magát, ahogy kihúzta belőle, Oddur, apai nagyapja bekeretezett díszoklevelét. A sárgás, cikornyás betűkkel írt oklevél az aranyozott keretben, mindig is kiemelt helyen lógott a nappaliban. Először Reykjavikban, Safamiriben, majd mindhárom Keflaviki lakásban, ahol az apja épp lakott. Oddur Jonsson, kapitány és hajótulajdonos oklevele, mindig a díszhelyen, ott, ahol a vendégeknek azonnal szemet szúrt. Az üvege gondosan tisztán tartva, de csak akkor került szóba, amikor az apja berúgott, ha már régóta egyedül vedelt a nappaliban, miközben Megászt meg Johnny hallgatott. Olyankor megesett, hogy oda kiáltott Arinak, jámbor, de akadozó, vodkától karcos hangján helyjel kínálta. Feltette a szemüvegét és felolvasta neki a szöveget. Hangja gyakran megremegett, mintha nehezére esne az olvasás. Ari közben a padlót bámulta. Valamiért ez az oklevél volt az egyetlen, ami Jakobra maradt az apjától, és valószínűleg ez lett volna az első, amit kimenekít, ha tűzütt ki a lakásban. És most mégis elpostázta Arinak Dániába, magyarázat nélkül. Készülj arra, hogy csomagot kapsz. Ari egymás után itta a csészekávékat, felváltva pillantgatott az oklevélre és a képre. Odakint dübörgött a nagyváros, felment az internetre, foglalt magának repülőjegyet haza, csak oda útra. Felvette a telefont, felhívta közös barátunkat, a kiadóvezetőt, közölte, hogy hazamegy Izlandra, végleg. Aztán megismételte ezt a nehéz határozó szót, haza, nagyobb nyomatékkal. Majd neki látott összecsomagolni, és most a repülőgépenül, magasan az óceán és a felhők fölött, Kihúzza táskáját az ülés alól, Előveszi az oklevelet, Ránéz a szövegre, Kívülről fújja gyerekkora óta, És halkan mormolni kezdi magában. Beszéd odd durjón kapitányhoz És hajótulajdonoshoz. Midőn most első izben ünnepeljük meg, Ekkor azonban a mellette ülő nő Belekotor a félig üres csipszes zacskóba. A krumpli illata megcsapja arjórrát, Kinéz az ablakon, Látja, hogy a felhők szerte foszlanak. A gép elkezdett sűjjedni. Elhagyja a felső légrétegeket, a mennyország előszobáját, és előtűnnek Izland ősi rózsái. Ari abba hagyja az olvasást, behunja a szemét, és már nem a repülőgépen ül, hanem egy zöld autóbuszon. Csak nem negyven évvel korábban, és az a távolsági busz nyugat felé zögykölődik. Hosszú porkíjót húzva maga után. Jócskán az aszfaltozott utakkora előtt járunk, és a busz kitartóan bán előre. Időről időre megrecseg a sebességváltó, amikor emelkedőkön mászik felfelé. A sofőr dacos képet vág, mintha neki is erőlködnie kellene. Szájában egy félig kialudt cigaretta, majd jobbkész felől feltűnik Baula hegye, az angyalok kilátóhelye, ahonnan belátható számukra az egész nyugati ország rész. Onnan mérik az örömöt, a nevetést és a halált, és onnan viszik a híreket az égbe. Ári megén előlülünk a buszon, négy órája küzdködünk Hányingerrel, szemünk már magába szívta a tarka földeket és réteket, meg a tavasz fakította tavai füveket. De amikor a busz, mint valami zöld újongás, zöld öröm, meglódul a Brattabrekka lejtőjén, és elénk tárul a vidék, és annak közepén a Bacfeldomb, Szívünk már úgy kalapál a nagy várakozástól, hogy még a szemgolyónk is beleremeg. És ugyanúgy remeg most is, ahogy Ari kinyitva a szemét kinéz a 19 A aljelzésű ülés melletti ablakon. Meglátja az ősi rózsákat, a fehér az eleven fekete partot. Kinyitja a szemét, a szíve pedig majd kiugrik a helyéről. Levegő után kapkod, a meghatottságtól összezavarodik. Leejti az oklevelet, majd előhúzza az ülés zsebében lévő könyvet, de csak azért, hogy azonnal visszategye. Aztán megnyomja az utas kísérőt hívó gombot, de végül csak elnézést kér, hunyorog, bámul kifelé, pedig alig lát valamit, sós víz zavarja a kilátást. Amikor valamelyest megnyugszik, a mellette ülő nő felveszi a földről az oklevelet, oda nyújtja Arinak. Közben csípstől zsíros ujjaival végig simít akarján, és azt csuttogja angolul. Aki a léttel szembesülve nem érez fájdalmat vagy izgatottságot, annak a szíve hideg, és nem is élt soha igazán. Legyen hát hálás a könnyekért.